Вигукнув я одного ранку, відкладаючи газету. Паро, покиньмо розплутувати злочини і здійснімо натомість злочин самі. Ви хочете стати на… як там у вас кажуть? Слизьку стежку, Монамі, щоб збагатитися швидко і легко? Ех, Паро, погляньте лише на цю недавню аферу. Просто з борту Олімпії було викрадено цінних паперів на мільйон доларів. Їх англо-шотландський банк планував надіслати в Нью-Йорк. Якби не морська хвороба і якби спеціальна медитація допомагала позбутися цієї хвороби довше, ніж кілька годин, я теж із задоволенням покатався б на одному з цих чудових лайнерів. Мріливо про муркотів Пуаро. «О, так!» – з ентузіазмом вигукнув я. «Деякі лайнери нагадують справжні палаци. Басейни, кімнати для відпочинку, ресторан, тераси з пальмами. Так можна і забути, що пливеш по морю. Я, на жаль, ніколи ні на мить не можу забути, що пливу по морю», – сумно сказав Пуаро. «І всі ці дурниці...» Які ви щойно перелічили, мене абсолютно не цікавлять. Але уявіть, друже, геніїв, які подорожують інкогніто. На борту цих плавучих палаців, як ви правильно їх назвали, можна зустріти еліту, найвище дворянство кримінального світу. Я засміявся. Так он до чого ви хилите? «Вам хотілося б схрестити мечі з тим умільцем, який викрав цінні папери на мільйон?» Нашу приємну розмову перебила хазяйка квартири. «Месія Пуаро, вас хоче бачити, молода ледія. Ось її візитка». На картці було написано «Міс Есме Фаркуар». Поаро пірнув під стіл, щоб підняти з килима заблукалий клаптик паперу і акуратно поклав його у смітник. А тоді кивнув хазяйці, щоб та запрошувала візитерку. Наступної хвилини в кімнату провели дівчину, вродливішу, за яку я ще ніколи не бачив. Було їй, мабуть, років 25. Вона мала карі очі і струнку поставу. Дівчина була гарно вбрана і трималася дуже гідно. «Прошу вас, сідайте, мадмуазель. Це мій друг, капітан Гастінгс компаньйону у вирішенні різних невеликих проблем. «Боюся, месье Пуаро, сьогодні я принесла вам велику проблему», сказала дівчина після того, як гречна вклонилася мені і сіла. «Не смілюся припустити, ви вже прочитали про неї в газетах. Я прийшла поговорити з вами про крадіжку цінних паперів із борту Олімпії». На обличчі Пуаро відбилося здивування. Тому леді швидко додала Ви, мабуть, дивуєтеся, який стосунок маю я до такої солідної установи, як англо-шотландський банк У певному сенсі ніякого А в певному сенсі я з ним пов'язана всім Бачте, мусє Пуаро, я заручена з містером Філіпом Ріджвеєм Ага, а містер Філіп Ріджвей? Був відповідальний за папери, коли вони зникли Звісно, його ні в чому конкретному не звинувачують. Це була не його провина, а проте мій наречений сам не свій відрочу. До того ж його дядько наполягає, щоб Філіпове ім'я згадали в газетах, а це буде непоправний удар по його кар'єрі. Хто ж цей дядько? Містер Вавасур, один із генеральних директорів Англо Шотландського банку. Ви ж розкажете мені, як усе сталося, міс Фаркуар? Звичайно. Як ви знаєте, банк хотів відкрити нові філії в Америці і для цього вирішив надіслати за океан цінних паперів на мільйон доларів. Містер Вавасур спорядив у цю поїздку свого небожа, який багато років працював повіреним у банку і знав усі деталі співпраці з нью-йоркськими філіями. Олімпія вирушила з Ліверпуля 23-го. Того ж ранку валізу з цінними паперами Філіпові вручили особисто містер Вавасур та містер Шоу, двоє співдиректорів Англо-Шотландського банку. Папери було при ньому пораховано, запаковано і запечатано. І він одразу замкнув пакунок у власній валізі. Валіза була зі звичайним замком? Ні. Містер Шоу наполіг, щоб на валізу встановили спеціальний замок. Його виготовила фірма Гапса. Філіп, як я вже сказала, поклав пакунок на дно валізи. Цінні папери було викрадено всього за кілька годин до прибуття у Нью-Йорк. Увесь корабель дуже ретельно обшукали, але нічого не знайшли. Таке враження, що пакунок розчинився в повітрі. Пуаро підняв брови. Але ж таки не розчинився. Я чув, що цінні папери було продано малими пачками просто в порту через півгодини після прибуття Олімпії. Що ж, тепер мені треба зустрітися з містером Ріджвеєм. Ой, я саме збиралася запросити вас на обід у Чеширський сир. Філіп також буде там. «Ми домовилися зустрітися, але він іще не знає, що я звернулася до вас від його імені». Ми радо пристали на цю пропозицію і за хвилину вже сиділи в таксі. Містер Філіп Ріджвей уже чекав за столиком. Він дуже здивувався, побачивши наречену в компанії двох незнайомців. Це був симпатичний молодик, високий і чепорний. Волосся на його скронях уже торкнула сивина». Хоча йому було ледве за 30, міс Фаркуар підійшла і ніжно взяла його за руку. "Пробач мені, що я взялася за цю справу без твого дозволу, Філіпе", мовила вона. "Дозволь познайомити тебе з мессьє Пуаро, про якого ти, мабуть, чув, і з його другом, капітаном Гастінгсом". Ріджвей здивувався. "Звичайно, я чув про вас, мессьє Пуаро". Сказав він, тиснучи детективові руку, Але не сподівався, що Есме звернеться до вас із моєю, ну, нашою проблемою. Я боялася, що ти не дозволиш мені цього зробити, Філіпе. М'яко пояснила міс Фаркуар. Тому підстрахувалася. Зауважив він, усміхнувшись. Сподіваюся, месье Пуаро зможе прояснити неймовірну таємницю. Зізнаюся, я мало не з'їхав з глузду від хвилювання через усю цю історію. Справді, він був змучений і стривожений, і на його обличчям проступала втома. «Що ж», – проголосив Пуаро, – «сідаймо обідати, а за обідом усі разом будемо думати, що можна зробити. Я хочу почути всю історію ще раз із вуз самого містера Ріджвея. Поки ми ласували причудовим м'ясним пирогом, Філіп Ріджвей розказував, як зникли цінні папери. Його історія точно повторила оповідь міс Фаркуар. Коли ж молодик замовк заговорив Пуаро? «Як саме ви виявили, що цінні папери зникли, містер Ріджвей?» У відповідь той гірко засміявся. «Я не міг цього не помітити, месье Пуаро. Моя валіза наполовину стерчала з-під ліжка, вся подряпана і порізана. Напевно, злодії намагалися видерти замок. Але валізу все ж відімкнули ключем, я не помиляюся. Саме так, вони намагалися відкрити її силою, але не змогли. А потім врешті-решт якось відімкнули. Цікаво. Очі Пуаро засвітилися добре знайомим мені зеленим вогником Дуже цікаво Вони витратили багато часу, щоб роздерти валізу А тоді дідька Лисого виявили, що весь цей час ключ був у них під рукою Але ж кожен замок, що його робить Габс, неповторний Саме тому ключа знайти вони ніяк не могли Він весь час був при мені «Ви певні?» «Клянуся!» «І до того ж, якби в них був ключ або дублікат, для чого їм було витрачати час на видирання замка, надійно захищеного від цього?» «О, це запитання я теж весь час ставлю сам собі. Передбачаю, що розгадка цієї таємниці, якщо ми колись зможемо її розгадати...» Знайдеться саме завдяки цьому дивовижному факту. Прошу, не гнівайтеся на моє наступне запитання. Ви точно впевнені, що не залишили валізу відімкненою? Філіп Ріджвей гнівно блиснув очима на Пуаро, і той замахав руками, перепрошуючи. Таке трапляється, запевняю вас. Гаразд. Папери викрали з валізи. Що злодій зробив із ними? Як йому вдалося зійти на берег із паперами за пазухою? О, так, вигукнув Ріджвей. Саме так, як це йому вдалося? Охороні повідомили про крадіжку, і кожнісіньку живу душу, яка сходила на берег, перевіряли так, що мало волосинки на голові не перераховували. А пачка цінних паперів, думаю, була грубенька. Очевидно, що так, і її не могли сховати на кораблі. Зрештою, ми знаємо, що за півгодини після прибуття Олімпії їх було продано в порту, задовго до того, як я почав надсилати телеграми і вказувати суми. Один брокер божиться, що купив кілька цінних паперів іще до того, як Олімпія зайшла в гавань. Але не можна ж надіслати документ повітрям. Не повітрям, звичайно. До корабля підходили буксири? Тільки службові. І вже після того, як ми підняли тривогу і почали всіх перевіряти. Я сам стежив за тим, щоб пачку з цінними паперами не передали через буксир. Це жах, месьє Поро. Я просто божеволію. Поповзли вже чутки, що це я сам украв ті папери. Але ж вас також обшукали перед сходженням на берег, правда? м'яко спитав Поаро. Так. Молодик спантеличено вирячився на детектива. Ви ж розумієте, до чого я хилю? спитав поаро таємниче всміхаючись. А тепер я хотів би поспілкуватися з працівниками банку. Ріджвей витяг візитку і нашкрябав на ній кілька слів. «Покажіть це швейцарові, і мій дядько негайно прийме вас». Пуаро подякував, попрощався з міс Фаркуар, і ми разом вирушили в головну контору Англо-Шотландського банку. Показавши візитку від Ріджвея, ми пройшли вслід за швейцаром через лабіринт рахівниць та столів крізь рій службовців, які приймали і видавали платежі, аж до маленького кабінету на другому поверсі, де нас прийняли співдиректори. Це були два сухенькі дідусі, які посивіли, керуючи банком. Містер Вавасур мав коротку білу бороду, а містер Шоу був гладенько поголений. «Я так розумію, ви приватний детектив», – запитав містер Вавасур. «Гаразд, гаразд. Ми, звісно, повідомили про крадіжку в Скотленд-Ярд. Справу веде інспектор Макніл. Думаю, це дуже здібний офіцер». «Я в цьому певен», – чемно відказав Пуаро. «Дозволите поставити вам кілька запитань від імені вашого небожа про замок, що його ви замовили в Гапса?» «Я особисто робив замовлення», – сказав містер Шоу. «Ніколи не довірив би цієї справи якомусь службовцеві. Ключі є лише в містера Ріджвея, у мене та мого колеги. І до них...» «Ніхто не має доступу!» Містер Шоу повернувся до містера Вавасура. «Думаю, я не помилюся, якщо скажу, що ключі лежать у сейфі відтоді, як ми поклали їх туди 23-го», – сказав містер Вавасур. «Мій колега, на жаль, два тижні тому захворів, якраз у той день, коли Філіп поїхав. Він чойно видужав». «Гострий бронхіт, це вам не жарти для людини мого віку».